y grande, grande goisea Egun ona hemonde zuela jainkoak, igande goizean berrion zailoaren entzule guztioi. Agur bero bat, nire aldetik. Jesu jaunaren nekaldia entzutera, hausnartzera eta bizitzaratzera gombidatzen zaituet oraingoan. Evangelijoetan aurkitzen dugun, pasarterik unki garriena. Ona hemen, Ha, ziklo honetan irakurten dena, Mateo euren evangelizotik hartuta dago, eta honela dino, hogeta zazpigarren atalean, amaika eta berro eta malau bitarteko txataletan. Aldiaretan, Puntze Pilato gobernariaren aurrera orkestu eben Jesus. Gobernariak itan duetxon, judeguen erregia zarazu? Jesusek egeran zunetxon. Zeutiñozu? Abedeburuak eta herriko zaharrak salatu eta salatu ziharduen Jesusen aurka. bainarek eiban berbarik erantzten. Pilatok esan uttzen, Essetego zuen zuten zenba gauza ataratzen daben zure aurka. Jesusek salakuntza bakar bati be esezzunez erantznik emoten, zeharo arrixuta egoan gobernaria. Pazkotxai guztietan preso bat askatzeko itxura eban gobernariak. Herriak nahi ebana. Bazan orduan preso ospetsu bat, barrabaz eritxona. Herri abatu zanean Pilato gitandu eutzen. Norguradozue askatzea, barrabaz ala Jesus, mesia azdalakoa. Ze onduek ian ikusie zinez emona eutxo ea Jesus. Hauzitegian jarrita egoala emastiak mesua bialdu utzon, Ez egin ezer errubako honi, asko sufri dudot barta mesetan hori dala eta. Baina abete buruek eta erriko zaharre berotu egin eben jentia. Barrabazen askapena eta Jesusen eriotza eskatuegian. Gobernariak barriro itan dudutzen. Biotako zein askatzea gura dozue? Harek erantzun. Barrabaz! Pilatok esan eutzen. Eta zer egin behar dut Jesus egaz, mesias delako agaz. Dandarek erantzun eben. Jos ikurutzean, eta arek zerrokerra egindaua da. Arek gero eta dera da rondiagoz, jos ikurutzean. Pilatok dana alperri eta gainera iskanbila sortzera joiala ikusita, ura hartu eta eskuak garbitu zituan jentearen aurrean, esanez, ez naz gizon honen erriotzaren erantzule, zeu ekukizi. Erri osoak erantzulean. Geu eta geure ondoren izango gara horren eriotzaren erantzule. Orduan barrabas askatu eutzen, eta Jesus, zigortu eragin ostean, arei eskura emone eutzen, kurutzean josieien. Gobernariaren gudariek jaure gira eroan eben, Jesus, eta gudaritalde osoa batu eben areninguruan. Sonekuak erantzi eta purpurazko kapasantzi eutxoen. Arantzaz egindako koroa epine eutxoen buruan, eta kainabera eskuan. Eta aurrean belaunikaturik burla erabilen bilen esanez. Agur judeguen erregea, txua botaten eutxoen eta kainabera buruan joten eben. Burla ugari egin ostean, kapakendu eta bere soinekoa jantzi eutxo ezan. Gero, kurutzean joste deroan eben. Urtetean, zireneko gizon bat aurkitu eben, simon eritxona. Eta Jesusen gurutzea ero behartu eben. Golgota izeneko lekura helduziran ean, golgotak buru azur esangura gura daun, nahastutako nahaztutako ardau emone utzoen edatera. Jesusek dastatu eban, baina ezeban edangura izan. Gurutzean Josiebenean gudariei Jesusen jantziak banatu egin zituen, sotze eginez, eta antxe geldituziran jarrita berat jagoten. Buruaren gainaldean, kontena arrazoia ipin eben idatzita. Hau, jesuz da, jude erregea. erregera. Jesuz batera lapur bitosizik joan, gurutzean, bata eskuman eta beste azkerrean. Handik erotzen zirennek, irain egiten eba jesuz buruari eraginez eta esan ez, santutegia dezegin eta iruegunean, barriro eregiko eieuan horrek, salbatu egik eure burua, joankoaren semea benetan baz, jatsia di gurutzeetik. Era berean abate buruek, lege maixuek, eta herriko zaharrek be burla egiten eutxoen esanez. Besteak salbatu josak, eta bere burua ezin salbatu. Israelgo erregea idok, jatzi daite laora inkurutzetik, eta sinistiko joago beragan. Jainkoagan jarria joak uste ona, libratu daiala orain maite badau. Etxoan ba esaten jainkoaren zemea zala. Beragaskurutzean josirik egozaan gaizkilebiek be irain egiten eutxoen. Egoarditik irurak arte, ilundu egin eban lurbira osoa. Irurak inguruan, Jesuseko joan diesu esaneban. Eli, Eli, le mazabaktani. Haua, ene jainko, ene jainko, zer gaitik itxin osu. Hau entzutean, bertantziran batzuk esaneben, Eli aziteik ez aurik binguan haritariko batek lasterka joan, ospinetan bustitako belakia hartu eta kainabera bati ertzean loturik, eraten emone utzan. Beste egoste inoen, egon, ea jatorkun helia salvatzera. Baina Jesusek, barriro deharrandia eginez, azken arnasa emoneban. Orduan zantutekiko iala erdiz erdi urratu zan goiti beraino. Lurrikara izan zan eta atxak egin egintziran. Ilobiak zabaldu eta ilikegoan santu asko egin zan. Honeek euren ilobietatik urten eta Jesus biztu ondoren uri santuen sartu ziran eta jente asko riagertu jako zan. Lurrikara eta gertakari guztiok ikustean, erromata reuntariak eta bedagaz Jesus jagoten egozan besteek, bildurrak jota esaneben, benetan jainkoaren semea zanau, Jerusalemen Jesusen sartzea zemoten deutxagua zierea azte santuari. Azte honetan, dan nadoa bizkorreta behar bada, ez gara gauza Jesusen azken egunak lasaitasunez begistatzeko eta norberetzeko. Nekaldia da, evangelizioetan, lerro gehien hartzen dauzan Jesusen bizitzako unea. Hulergarriena ere izan daiteke asko izandalako irudikatua. Eta askoren gogoramenean josita dagoz han agertzen diran pertsonaiaren batzuk. Nekaldiaren irakurketa laburra egin ondoren pare bat gomendio egin gonuzkizuez. Merezi dau astir, -astir irakurtzeak. Eta merezi dau baita zati hon batzuk ausnartzeak ere, Eta evangelariak nahi dauan bat egiteak. Jesusek iragarten dauan jainkoa ez da onartua sinistun agertzen diranek beste jainko baten dabe nahiago. Jesusek iragarri euskun jainkoa ur urrekoa da. Konfiantza zitze gingeikio. Maite gaitu lako ezagutzen gaitu guztiz. Eta egun baten, bere altzoan hartuko gaitu, betiraun osoan bere maitasunaren atsegin izan daigun. Abeek bere antzeko gura gaitu, alkarren arduraz bizi izan gaitezala, holantxe bizi izan zan Jesus, eta paretik kendue ben. Paganoek autortu eben arengan egoana. benetan, Jainkoaren semea zanau. Hauzea uznartu daigun, geuren neurriko jainkoa, ala jesusek iregarten deuskuna da guk sinisten duguna. Katxegi egiten jakuaren semea bizi izatea, eta nahiago dut onak saritzen eta gaiztoa gatxoesten dauan jainkoa sinistea. Jesuzek haus edinozku. Merezi dau bizitza besteen alde emoteak. Alantxeak ertzen dogulako jainkoaren zeme alabagarala. Ez dugu hartuko inguruko entsalorik eta goraipamenik. Jainkoak hartuko gaitu isiltasunean bere altzoan. Gogoko izan dauzuelakoan, Urrengo domekarako Pasko domekarako gonbitea egiten dut zu bet. Izan da isuela atxe ginez gainezkako domekea. Jainkoa lagun. de Goicien, Berrío